Nem tudom. Még az órádat is lefordítottad. Ugye nem, az órámat azért fordítom le. Hogy ne Ezt nem tudom neked jól elmondani, miért. Nekem van egy emlékképem két lakásról, ugye a salai 38-ról, ahol nevelkedtem anyáméknál, és még a Szent István körült négyféle mellett ötről, de inkább a Sallairól van emlékem. Egyetemre készülök, vagyok huszon, egy-kettő éves. Nem tudom megmondani, hogy miért az összes órát letakartam. Um, nem tudom, hogy te mennyire vagy vizuális, előttem konkrétan itt van a szüleim lakása, amire mondhatnám, hogy az én lakásom, de mégis azt mondom, hogy a szüleim lakása. Szemben volt a nagymamám órája, az apai nagymamám órája, ami általában nem is ért. Az így ilyen felhúzható íze volt, apukám mindig elvitte a Sulhofhoz. Tehát ezt a nevet sem mondtam ki 2000 éve, Sulhof órás volt a katona József utcában. Sulhof egyáltalán nem akart meghalni, egy nagyon szép zsidó ember volt, Emlékeim szerint, bár Schulhoff névben, de egy lehet, hogy idő ember volt, akkor ezt most törölve. És valami teljesen banális, félekezelt betegség vitt el. Ott volt a bolt, Emlékszem még Schulhoffra? Nem. Ott volt a bolt a Katona József utcában, a Sallai és a Fősvándor utca között, az OTP-vel szemben. Uh -huh. Ott volt a hadicsnyaf felszedő, szemfelszedő, és volt a Schulhof. Ez az, ahol most a fagyizó van, meg a bor? Volt? Hogyha OTP-vel szemben, azt az. De utána fogok nézni most már mindenképp. Az a katona? Ja nem, ez feljebb van, de az OTP. De melyik, melyik, az, melyik, az, ahol most van OTP. Hol? Nem, hát Ez a összet is láttál most? Nem, nem, nem, nem, nem. Az az első, első kereszta, a körúttal. Akkor ez nagyon régen volt, jó. De ez, az, az, hogy hívják azt az utcát? Az a nagyon pici, ahol megáll a... Nem, egyáltalán nem nagyon. Szerintem pici. Aztán akkor kaptak, akkor a kaptak, I... És ő órás volt. Aztán az üzletet átvette a fia, akkor ott elkezdtek zárakat is szerelni. Emlékszem, jártam oda nagyon sokat, hogy miért kellett nekem kulcsokat gyártanom, fogalmam nincs, nem emlékszem rá. És tehát a sulhófot is megjárta az óra, mert emlékszem még a belső szerkezetére is, mindig eromadt. De apukám ragaszkodott hozzá a hagymamám miatt, az ő anyukája miatt, az apám nagyon ragaszkodott a szüleihez. Én nem nagyon emlékszem a nagypapámra, sőt egyáltalán nem emlékszem az apai nagypapámra, a Fiala Bélára, aki a nagymama férje volt, Fejz és aki agyvérzésben halt, meg nem sokkal azt követően, hogy én születtem. Van még egy fénykép, a nagypapámról semmi emlékem nincs, de a fénykép az megmaradt bennem. A kutvölgyiben fekszik egy ágyon, és én ott vagyok mellette, mint gyerek, és nagyon mélyen nem maradt a fénykép, miképpen semmilyen tárgy emlékem nincs. Na visszatérve, amit kérdeztél, volt még egy-két óra, és mindegyiket letakartam. Kicsi rekordtól kezdve? Nem, amikor tanultam. És abban az volt benne, hogy nem akarom látni az idő múlását, de az is könnyen lehetséges, hogy az játszott benne szerepet, hogy a szülei mindig megkérdezték tőlem, hogy mennyi ideig tanultam. És ezt így valahogy órára, vagy nem tudom mire, és, és és az idővel mindig hadilában álltam, illetve még egy dolog van, amit meg tudnék neked mutatni, ha érdekelne. Ugye apám orvos volt, és a lakást, azt ilyenkor karácsonytájt elöntöttik a naptárok. Valamiért a betegek, vagy nem tudom kik azt gondolták, hogy az orvosnak naptárat kell adni, vagy naptárat, vagy naptárt? Naptárt. Naptárt, naptárt kell adni, és hát annyi naptár volt ott, mint égen a csillag, és én valamiért egyszer a 70-es évek legelején, de még az is lehet, hogy a 60-as évek legvégén, de a 70-es évek legelején biztos egyet eltettem, és ez egy határidő napló volt, amit most nem tudok megmutatni, mert nincs nálam. Nincs rá okom, hogy itt legyen. És abban elkezdtem egy ilyen naplót vezetni ez mondjuk 71-ben kezdtem, és az összes megvan. Tehát 71-től 2023-ig az összes éven megvan ilyen naptárak formájában. És amikor általános iskolában jártam, talán gimnáziumba, de általános iskolában mindenféleképpen, nem gimnáziumba, akkor valamiért írtam, hogy hány órát voltam távol otthonról. Valahogy én az otthonommal, vagy a szüleimmel, vagy magammal megfelelően szaváhozandó hadilávon álltam. Ebben a távol levő időben nem számított bele az iskola, hanem az azon kívüli dolog, és ezeket összeadtam, és statisztikát vezettem arról, hogy melyik héten voltam a legtöbbet távol otthonról, és az nyert. De ez valami olyasmit fémjelzett, mintha az valami pozitívunk lenne. Hát a saját valóságnak a megteremtése, nem? És a saját időnek a kiterjesztése. Valami ilyesmi lehet ilyenkor. Hurtam egy idég az órát fordítva, uh. tehát így lent. Uh -huh. Volt egy idő, hogy két órát hortam, Volt egy idő, hogy egyáltalán nem hortam órát. Egyszer megkérdeztem Kovács Irdikótól, hogy hány óra van, és azt kérdezte tőlem, hogy miért kérdezem meg, hogy hány óra van, amikor rajtam is van óra, és kitölt, hogy elfelejtettem, de volt idő, amikor zavart a tehát egész egyszerűen az érintése, mint hogy nyakláncot soha se hordtam, pedig a szüleimtől kaptam. Ezért fordítom le, mindent lefordítok, így, ahogy most van. De nem zavar, ha másnak akarja látod? A kezel? Nem, az sosem volt. Tévében, ha nézem a műsorokat, akkor szoktam figyelni, hogy hány óra van. Tehát, hogy nézem az emberek kezén lévő órát, hogyha mondjuk élő műsornak állítják, akkor a rajtuk lévő óra az ugyanazt az időpontot mutatja, mint ami egyébként kezében nálam van. De... Nem szerettem volna templom közelébe lakni, mert az, a, nem szerettem volna, hogyha a templomzúgás felhívja a szíves figyelmet, hogy éppen hány óra van. Uh -huh. És arab országokban is nagyon háklis voltam a műezének ére, mert az is állandóan. Különösen Alexandriában volt egészen elképeszt. Az olyan volt, mint hogyha Ben ordítottak volna a szobában. Ez egy ilyen filmszerű élmény, Alexandria? Látok, uh -huh. most vár Egyiptom. Igen, igen, igen. Elvisszük a gyereket nyaralni. Alexandriát ezt nem biztos, hogy látni fogjuk, de mitkalmas lenne. Én nagyon szeretem a mű műhezint. Most zavart is, amikor olyan országban voltam, ahol bár muszlim többség van, egy kicsit hátérbe szorult -e a és ugye az autóknak az aja, ilyen szimbolikusan elnyomta a műhezint. Hogyha nagyon füleltél, és tudtad, hogy akkor kell fülelni, akkor hallottad, de egyébként esélytelen volt. És érted is, amit mond? Hát ott nincsen nagyon mit érteni, mert általában ez az úgynevezett adzán, ez nagyjából azt mondja, hogy Isten a leghatalma, leghatalmasabb is, Mohamed az ő gyertek imádkozni. Vannak ennek mindenféle csavarjai bizonyos országokban, azt már nem értem. De ezt el is tudnám mondani, hogyha nagyon kellene, hogyha 8 óra lesz, akkor majd bemondom. Én nem gondoltam volna, hogy te tépkeded a körmede, vagy a Apa örökség. De, és a is örökölte. De ezt nem lehet örökölni. Hát, jelek szerint, de... Á, figyelj, ezt legfeljebb eltanulni, de... Mi azok? Mert nekem ritka rossz állapotban van most a kezem, ennyire rossz állapotban nem szokott lenni. A legrosszabb állapotban Amerikában voltam, amikor dolgoztam, akkor szétfagyott. Itt itt volt egy seb, és olyan hideg volt, és kesztyű nélkül dolgoztam, hogy szétnyílt, és hát annál fájdalmasabbat, az érintés, az maga volt a pokol. De te miért érkeded? Hát szerintem ez egy túlmozgásosság mindenkinél, aki, akiben kicsit több elérő Az, nem van, az, az ahogy... idegi. Ez, az valami Hát erről beszélek én is. Csinálsz valamit, nagyon koncentrálsz, nem veszed észre. Én soha nem látom, vagy utólag szoktam ezt így Az Zavar is, hogyha valaki felhívja rá figyelmed. Szép kezed van. Nagyon kedves tőled. Nem gondoltam, hogy ma reggel idáig eljutunk. Hát miért nem jutnánk Ugye tegnap azt kérdezted, hogy miről lesz szó, és mondtam neked, hogy ne aggódj. <gül> és azután... Miért most aggodalomra van ok? Tehát, hogyha... Tehát most a körmeid kapcsán aggódni kell? Igen, a tudja, nem tudom, nem néztem át. <gül> Vannak emberek, akiknek mindig kell valamit csinálniuk a kezükkel. Erre, erre egyébként vannak kollégák, akik nagyon jó módszereket fejlesztettek ki. hogyha megnézed a Cominference-nek az elemzői szerepléseit, mindig egy tollat babrál, és ott a nagyon tudományosnak tűnik, de valójában arra van szó, hogy valamit csinálnia kell a kezével. Én a szivarról vagyok a főtönni. Hát de azt a már egy kicsit idejét múlt. Igen, de tulajdonképpen nem értem, hogy azt tiltják egyébként, tehát nem lehet. Hát a legtöbb stúdióban tilos De most nem? nem arra gondolok, hanem, hogy a Hogy Hát ha a hatósági, az, hogy, hogy bizonyos helyeken zárt érben nem lehet. És meg ez reklám az egyébként, a dohányzást népszerűsíteni. Hát nem? szerintem csak akkor, hogyha gyűrűt mutatod. Leginkább. Nem, de a, a szivar az kifejezetten arra való, hogy valahogy a szabaromat legyőzzöm. Ha hamarabb összehoztak volna a szivarral, akkor hamarabb kezdtem volna. Tehát én például bulikban, tehát én a, szerintem én soha sem mentem annyit egy gyalog össze-vissza, mint bulitban, ahol képtelen voltam leülni egy helyen. körülmet nem tévdestem, de helyette felállásért mm -hmm. És te úgy vagy az idővel? Én nagyon szeretem az órákat, mint, mint tárgyakat. Vagy egy örökség. Amit... Nem, nem, egyáltalán nem. Legkevésbé sem. Sőt, nekem sem volt órám egészen felnőtt koromig. Én úgy éreztem, mintha bilincs lenne rajtam. Nagyon utáltam. De próbáltak venni? Igen, igen, hát minden gyerek, én ugye a 90-es években voltam kisgyerek, és akkor jöttek be tömegével ezek a nagyon olcsó kaziók, a digitális órák, ami akkor nagyon menőnek számított, és szerintem minden gyerek akkor kapott kísérletképpen egy-egy órát, és én utáltam is, tiltakoztam is, nem kellett. Aztán a felnőtt koromban, ahogy megismertem a történelmét, kultúrtörténeti hagyatékát, akkor nagyon elkezdtük izgatni. Egy ember hogy ismerkedik meg az óra itt akármilyével? Hát e, itt most egy nagyon mély filozófiai fejteketésbe belekezdhetnénk, mert hogy, hogyha nyugati kultúrával ismerkedsz, akkor nem tudod megkerülni a századfordulón azt, hogy a, a hordozható óráknak a tömegessé válása, az hogyan változtatta meg a naphoz, az időz az időbeosztáshoz, a társadalmi kötelességhez való viszonyt. Tehát hogyha olvasol, akkor nem tudod megkerülni azt, hogy felfigyelje arra, hogy megjelenik valamilyen műszer, ami teljesen sokként érje az emberiséget. Ez az én életemből kivaradt. Olvastad a nyugatalkonyát Svengártől? Nem. Ő azzal kezdi a, ez egy nagyon-nagyon könyv, és azzal kezdi az első kötetben, hogy leírja azt, hogy, hogy milyen, milyen természetellenes, különös és feszültségekkel teli viszonyt hozott az embernek a saját napjához az, hogy elkezdte egyenlő részekre osztani, és időre kellett érkezni. Nem az van, hogy harangszóra nagyjából belőttet, hogy vagy a napállása alapján, hogy úgy nagyjából délelőtt van, vagy délután, hanem elkezdtél pontos időre tevékenységeket. Én ezt ilyen méretű könyveket szeretem, mint amit vettem neked. Hát fel azt ezt a könyvet is kicsikre. Az a könyv, amit elhozott a Krisztat tőled, azzal ő valami sporttevékenységet folytat a méretéből adódóan. Hát Ugyanez megértem. a szerző. Ezt megértem. De azt hiszem tetszik neki, csak küzd vele. Hát nem csodálom, hogyha tetszik neki, mert ez az elmúlt 15 év leg, legjobb távára, szerintem. Ez a tiéd. Köszönöm szépen, nagyon kedves Ezzel meg nem tudom, csináljatok, amit akartok. És nem dedikáltad végül? Nem, nem jó, én tetted, majd a Pécs Nem én írtam. Ezt meg meg kell edni. Jó, átadom a, a, a kitillát. Más nem hoztam. Jó, köszönöm. És ha megvan a 2024-es naptáram. Az jó, fontos. Hát, amit mondtam, tehát, hogy 71-től. Figyelj, több mint 50 év. Te uh -huh. összesen nem vagy annyi. Nem. Te nem, még... mennyi vagy 40? Majd most 39. Még csak 39 éves vagy? Igen, és egy negyed. Te Én is rácsodálkozom néha. Még réha, még, még öregítelek is. Igen, szokták. Nem. Tehát én, én például, ha most itt hirtelen nem ismernélek, és rád néznék, és azt kérdeznék, hogy hány éves halvány lilagőző nincs. Van benned egy ilyen eminens tanuló kinézet, ami eleve fiatalít. Biztos a szemüvektől. Nem tudom. Az, nem, nem. nem A hajad, tehát a hajad az pont olyan, mint egy gyereké. Igen. Hát igen, ahogy így. így Jó tudni. Oldal van egy-két őszhajszárad. Igen, igen. Akár mennyire őszül? Most már elég jelentősen, de neki alapvetően elég kevés haja maradt, ami őszülhet, mert a szovjet katonaság az, az kicsit megviselte a hajzatát, úgyhogy neki elég korán elkezdett hullani. A magyar nagypapám volt az, aki 90 fölött is egy szálhaja nem hullott ki, viszont teljesen fehér volt. Valószínűleg hogy az ő haját örököltem. Fél a nagypapának volt ha jö, de arra nevelnék, a szóval Benedek nagypapának, aki Egyébként meg Lüvinger volt, ő meg kopasz volt. Ő is volt a fronton, de arról nem tudok, hogy ott kopaszodott volna meg, de ott, ott szerezte be a késérlését a Nagypapának. Jó, hogy egészségedre... Egészségedre. Nem tudom, ez például nem szép dolg, hogy nem emlékszem rá, de az egyik keze, az így volt. Egy sérülésből adódóan, amit valamelyik fronton szerzett az oroszokkal szemben. És nem kérdezted meg soha, hogy mit olyan? Hát a történetét? <síl> nem, így a mai fialából kiindulva nem nagyon tudom megmagyarázni a gyerek fiala létezését, mert eh, ahogy a nagyszüleimet nem kérdeztem egy csomó dolgról, a szüleimet se kérdeztem. Ugye, de ezek már ilyen közhelyek, tehát ugye apám még kártyáztak, bridge-eztek. Mm. Honpóra tudom mesélni, hogy én mennyire ki nem állhatom, hogyha bármi elvonja a figyelmemet rólam. Én tulajdonképpen ilyen figyelemhiányos vagyok, de úgy vagyok figyelemhiányos, hogyha megvan a figyelemrem, akkor nem törődöm vele. De ha nincs meg, az azonnal hiányolom. És ugyanez volt az a gyerekkoromban is. Nem vágytam arra, hogy velem foglalkozzanak, de azt nagyon rossz néven vettem, ha másokkal foglalkoztak. És hát a vendégek voltak, akkor a vendégekkel foglalkoztak, és akkor ugye azt mondták, János. Tehát ott a hangok iránti, meg a tónusok iránti érzékenységem az innen van, hogy én a tónusból én tudtam mindig, hogy éppen mi a helyzet. És aztán szép fokozatosan megismerkedtem azokkal, akikkel együtt kártyáztak, a bajnok Béláék, az újhelyi Jánosékkal, és mindenkiről lett egy személyes képzetem idővel. És emlékszem, egyszer megkérdeztem apámodát, akkor már felnőtt voltam, és az apám meg idősebb, hogy hát hogyan tudott ő kártyázni ezekkel a hülyékkel. És akkor apám mondta, hogy ő csak velük, tehát hogy, hogy nem is azt kérdez, hogy hogyan tud -e együtt tölteni a, az idejét velük. Bridge közben beszélgetnek az emberek? Nem tudom. A, a, a, uh -huh. a partik között beszélgetnek. A partik között. Ez egy végtelen hosszú játék, ha jól tudom. hogy az apám és az anyám. Ha, ha vissza kéne emlékeznem, hogy mikor volt érzelmi életük, tehát hogy egyáltalán, az mindig kártya közben volt. Uh -huh. Ervin! Edith, ezt én jóformán csak késkizállam, lincsezés közben hallottam. Feszültség volt közöttük egyfajtában. Nem is mindig játszottak, szóval úgy ugye egymással játszanak, van, egy pár van, azt hiszem, hogy nem ritkán játszottak együtt. Az összeveszés határáig tudta lincsezni. Nem kérdeztem. Ugye a szüleim nem tájékoztattak a zsidó voltamról, így van kereszt szüleim voltak, akik voltak az Újhelyi János, az új helyi János, és az Éva. Az Éva az anyámnak osztálytársa volt, akár csak Ancsel Éva. Ő is anyám osztálytársa volt. És, és csak akkor derültek, amikor jártam hozzá az egyetemről És jártak, aztán egyszerre csak úgy volt, hogy csak az Éva jött, és a férje nem, aztán talán az Éva se jött, és akkor megkérdeztem, hogy mi a helyzet, és úgy zavartan elmondták, hogy a Jánosnak született egy gyereke. De nem az Évától. És hát akkor ezt úgy nekem hogy meg kellett volna értenem, de nem értettem meg, és aztán nagyon jó pofa, hát jó pofa volt. Szóval telt múlt az idő, és aztán visszajöttek a kiderült, hogy János el is vált, feleségül vette a titkárnőjét, aztán a titkárnőjét, akitől a gyerek lett, majd elvált tőle, hogy biztosítsa a nevét. És emlékszem arra, hogy már 20 éves voltam, de biztos, hogy 18-nál több, és az már emlékeztetett a mostani fialára, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy ez hogy volt. És válaszoltak rá, e, illetve nem utasították el. A szüleim nem akartak erről beszélni. előttet ki ki az ajtót, a világot illetően? Nem hiszem, hogy egy ember volt. A... Hát ki az, aki többet mesélt, vagy ki az, aki ez inkább fordulta? Mind a kettő szülőmmel, hogyha most rájuk, vonatkozik a kérdés, nagyon beszédes, beszédes vissza, hogy volt. A Védesapán volt az, aki, aki a, hogy mondjam, a szűkebb, közvetlen élet környezeten túlmutatóan kalauzolt gyakran könyvekben, történetekben. Beszélgetett? Re rengeteget, rengeteget beszélgettünk. Mi nagyon jól megértettük egymást. Mi nem úgy Hát nálunk ez volt, volt. és volt, volt kutyánk is, akit nagyon sokszor, naponta háromszor kellett sétáltatni, és az például remek alkalom volt a Margit hogy Egy dalmata. Úgy egy hiszem? dalmata volt, vagy volt utóda is? Egy, egy, egy dalmata volt, egyébként macskáink voltak, de ők nem sétáltak. De a kutya sétáltatás, ugye az, az legalább 15 évet él egy ilyen kutya, és az nagyon jó alkalom volt a mély, hosszú perszelegetésekhez. <gül> Köszönhetés szóval a bátyát között mennyi 2 Kettő év. Csak köztetek és ti is beszélgettetek? Gyerek, gyerekkorunkban szerintem annyira nem, vagy nem mélyen. A felnőttkorunk lett ilyen közeledős időszak. Egy szoba? Egy szoba, sőt, igen, egy szobában. A fejünk az szóval egy szoba. Mindenből egy, Úgyhogy most gondolkodtam rajta, hogy elkezdném elmagyarázni, de nagyon bonyolult lenne, de az ágyunk is úgy volt elrendezve, hogy gyakorlatilag a fejünk az, hogy akartuk volna, akkor összeért volna. Úgyhogy igen, egy szoba volt. És le lettél uralva, vagy nem lettél le uralva? Szerintem nem ilyen volt a viszonyunk. Ezen gondolkodni kellene, de, de nem. De bátyád nem egy dominás? És szerintem egyikünk sem az. Nem? Tehát nem volt ilyen. Én, én nem emlékszem, hogy ilyen. Apács? Élet volt. Nem, nem, abszolút. Anyám? Ő igen. Aki szintén orvos. És ezzel sok mindent, ezzel sok mindent elmondtunk róla. És az ő dominanciája nem hm. bejelentkezett? Hát ez állandó téma volt a családban, meg tulajdonképpen most is, hogy valószínűleg az az ember személyiségére hatással van nap mint nap minden egyes szavától emberi életek függnek, és őt teszik felelős és másoknak kell utasításokat adni, és a többi. Tehát ez a dominancia, az abszolút érvényesült a háztat. Nem, nem kell egy családi terrort elképzelni, de hogyha azt kell megkérdezni, hogy ki volt az, aki a végső szót kimondta a családi döntésekben, akkor az nyilvánvalóan ő volt. És hol vagyunk helyileg? Ugyanottól most? Igen, igen, igen a belvárosban. Az egész életedet ott érted? Igen. Igen, és nagyon szeretem. Mennyit vártad? Hát rengeteget. De ez akkor látszik, amikor fényképeket nézel. Egy Én most nem a fényképekről. Csak mondom, hogy, hogy ha most visszagondolom, vagy, vagy önkényesen kijelölnék egy pontot a 80-as években, akkor égésföld a változás. A, az például nagyon fontos változás, hogy eltűntek az újságosok. A Kapunknak az perces járás közöttében ezt megszámoltam nemrég. Azt hiszem, hogy hat újságos volt. De Pavilon maradt? Um, lebontották, és másik pavilont építettek a helyére, ahol most lehet lehetni, illetve volt egy ilyen ilyen gulyás egy időben Ezt valaki kitalálta, hogy a magyar Street Food lehetne az, hogy nem is gulyás, csak törköltet raknak, ilyen nagy kiflivel. de ez valamint tankerek szerintem zseniális ötlet volt. Úgyhogy ezek eltűntek nagyon sokat változott, csak arra próbáltam utálni, hogy egyébként az ember megéri ezeket a változásokat, akkor nem veszély észre. Telefonfülkék is. Maradt is egy telefonfőként. Bámulatos anakronizmus. De ott abban tegnap mint azt láttam volna, hogy az valami, izé, rakták, izérakták, kint használjátja egy hajléktalan, de lehet, ott ez is létezik, illetve én tapasztaltam, amikor egy hajléktalan talán emberrel közelebbi kapcsolatba kerültünk, hogy, hogy vannak olyanok, akiknek ez ténylegesen kommunikációra szolgál, tehát valahogy megoldják, hogy tudjanak telefonálni, és akkor valakit felhívnak, tehát még arra is használják. De alapvetően igen, ez nem, nem konvencionális funkció szokott ellátni a telefonfülke. Van ahol, van, ahol nyilvános közvécét, hogyha máshol nincs a közelben. Miért szűnnek meg az újságosok, miközben tőlünk keletre, nyugatra, éjszakra nem szűnnek meg? Hát egyrészt szerintem az emberek nem vesznek újságot. De máshol vesznek. Másrészt szerintem koncentrálódik a kereskedelem minden, mindenhol. Ezen ezt, is gondolkodni kellene, meg utána kellene nézni. szerintem mindenhol csökken az újságoknak a példányszáma. Lehetséges, hogy újságosok vannak. Igen, kérdés, hogy mekkora piacon, milyen sok ember él ott, azok milyen polgáros újsági szinten vannak. Én emlékszem sorokra, újságos bódék előtt, de arra is emlékszem, hogy ezek a sorok eltűntek. És arra is emlékszem, hogy megjelentek a nagyplázák Budapesten amelyek magukhoz vonzották a különböző ilyen kiskereskedelmi egységeket. Többek között újságos bodét, ma a Vesztennek az aluljáros bejáratánál találsz még, ahol a külföldi újságot is lehet venni, újságot is lehet venni. Szerintem, szerintem ez, ez állhat mögötte. Amikor annak azon a környéken laktam, ahol te lakszott, akkor rengeteg ilyen volt újságos, és mindenkivel jóba voltam. A barátnőm foglalkozása okán érzékeny vagyok az újságos tondokra. Ezt megértem. Hát ez egy információáramlású csomópont volt. Személyes hát kapcsolatban az, az azt látjuk külföldön, pontja. hogy ülnek az emberek reggel kávézóban és újságot olvasnak. Uh -huh. hát innen gondolja az ember azt, hogy újságot olvasnak. De szerintem ott is van egy generációs választóvonal, tehát nem 25 évesek ülnek és olvassák az újságot a kávézóban. Hát mondom őszintén, hogy ezért ilyen reprezentatív felmérést, amikor az ember így nézeget, akkor nem szoktam végezni. Én sem végeztem, ezért valószínűségként fogalmaztam ezt meg. Én őszintén szóval most, hogy így belegondolok, külföldön sem tapasztalom azt, hogy, hogy, hogy tömegesen ellefnék az újságos tanok az utcákat, és hogy printlapokat lapozgatnának az emberek. Én imádtam ezt a gyerekkoromban, mi előfizettünk nagyon sok lapra, és nagyon szerettem át... Mire? Az hosszú, hosszú lenne sorolni. Nem, csak népszabadság. Népszabadság volt, és musika. Hát biztos életési adalomra is nem. előfizettetek, nem? Magyar tudományra, vagy életés tudományra, az nem? Orvosi eltilap, az apám Tessék? Olvasta is? Vagy csak írta ítette? is. Tényleg? Itt. Ah, bocsánat. Az én anyám nem olvasta. Orvosi Hetrilap, de látod ez most a sehonnan jött elő. Aha. Népszabadság. <gül> <gül> Filmszíneszmusik az az anyám. Uh -huh. Gács uh -huh. <gül> Én gyerekkoromban még számítógépes újságot is vásároltam az újságosnál. Azt hiszem, hogy keddel jelent meg talán az új szám és minden. Vagy lehet, hogy akkor mindig reggel oda és azt megvetem. ez fontos volt, és aztán egyszerűen tapasztaltam, hogy az életben elvesztette a relevanciáját. Erre... Nem olvastak életési irodalmat, nem olvastak semmilyen hetilapot. lapot. Illetek, ha olvastak, akkor én azt nem láttam. Apám olvas a szakirodalmat. De akkor a közélet nem foglalkoztatta őket ezek szerint? Nem tudok a közélet akkoriban hetilapokban lapokban zajlott. Erre nem tudok neked valaholni. Hm. Nem tudom. Én, aki... Ja, abból élek, hogy kérdezek, nem tudnám megmondani, hogy a szüleimet ez mennyire foglalkoztatta. Nincs nekem emlékeid arról, hogy valamilyen aktuális kérdést megvitatnak, vagy a barátaikkal beszélgetnek róluk? Mélyebb nincs. Ha most nem ne kéne mondani, miről beszélgettek eh, bridge közben, zavarba lennék. Pégyhát ott ültem egy ideig, amíg el nem küldtek a szobámba leföküdni. És nem hallgatottál utána? Messze volt a értem. Hogy voltak a rendszerre a szüleid? Étek benne. Végezték a munkájukat. Ezt mondanám én is. Hm? De ez olyan elég neutrális a hangzik, miközben. Hát nem, tehát, hogy ö, elkezdhetnék fikciókat gyártani utólagos tudás alapján, de én akkoriban nem tudtam, hát hogy, az, hogy ez vannak ez a rendszerrel. Azt utólag tudom, hogy apám a történész, és hogy azért lett ez. mert annak idején ez tűnt a legbiztonságosabb terepnek, ahol nem kell, nem kell a politikát kerülgetni, ami persze nem volt igaz. De de és között a politikában. biztos vagyok benne hogy nem, nem nem nem volt ez a fajta meg nem is volt olyan aki akinek a feje az felért a, a fűszálakon és észrevették volna de de mit is akartam mondani. De az látszott, hogy neki az érdeklődése, vagy őt az érdeklődése inkább az újkori témákhoz, meg 20. századhoz kötő. És ez egy vicces, vicces folyamat, ahogy az ember, már hogyha valaki ilyesmit csinál, megnézi a publikációs jegyzékét, és látja azt, hogy a rendszerváltás után elkezd tolódni a jelenkor felé, úgyhogy a végén az egyetemen ismerő vette át az újkori tárgyakat. Miközben hát ő a 17. századdal foglalkozott elsősorban, és még korábbi időszakokkal. De hát ezt Magyarországon tudta megtenni, Tehát a Szovjetunióban a, a középkor, az még a 70-es, 80-as években is Erdős politikai csatáknak a terepe volt. Apám barátai azok zömében elmentek a teatban. Anyám legjobb barátnője ez az új helyi volt. Hány éva? Bánykori nevén? Hával vagy két annál? Volt közel a történés számcsaládhoz? Nem. Nem. Jó. nem. És egy ilyen nagyon severesen nélkület kapcsolat volt időskorukban. Éva túlélte anyát. János viszont a meghalt. Apám is viszont a meghalt, de a János, hát, hogy azt hiszem a János, nem tudom, erre nem emlékszem. Nem rége még a kezemben volt az a papír, ami a <coughs> János templomi megemlékezéséről szólt a halála után, de nem tudom hol van. Halvány közön de Te hány éves eletti lata? 1935. Te 30. A Réka 26, akkor én voltam. De azért apám 30 volt, amikor a harmadik gyereke született. Tehát ebben szépen látszik az eltolódása ennek. Apád hány éves volt? Ő 30 volt, amikor a harmadik gyereke, vagyis én megszülettem. Tehát akkor még fiatalabban kezdték ezeket. Visszagondoltam És most erre... A... a negyedik? Ö, 53 talán. 54, sőt, 50, igen, 54. Szóval visszagondoltam erre a rendszer kérdéshez. ez egy érdekes dolog, hogy ők beszélgettek közéletről. Én egy ilyen hallgatózó gyerek voltam kifejezetten, aki szerette, hogyha nem, tört, nem foglalkoznak vele, és hallgathatja a felnőttek okos beszédét, és én, én az, szabályszerűen az ajtónál hallgatóztam, amikor elküldtek aludni, és állandóan beszéltek és valamilyen közé, igen, persze, közérdekű ö, témáról, de... Most, hogy így visszagondolok, soha nem ejtették ki azt a szájukon, hogy rendszer. Tehát nem, nem absztrakciókról beszélgettek, és ahhoz visszanyultak, hanem, hanem konkrét, konkrét kérdésekről. Nevekre emlékszem, akik, tehát akik megszemélyesítették a közéletet, de ezek munkahelyi történetek uh -huh. voltak. Az országos területről a kapcsolatosak, kezdetben a kutvölgyével, aztán később a pejleméllel, amiből lett az uzsaki. Uh -huh. Valahogy így. Meg hát ugye azok a másfél órák minimum, amelyek keresztezték a vacsorát akkor, amikor az apám beszélt az ügyeletessel. És akkor hallgatóztál? Nem, mert abba Nem, nem hát az, az, az, az, az, az, az ugye nagyobb sikert értem el a figyelemfelhívásban, amikor kártyáztak, mert apám, amikor az ügyeletessel beszélt, akkor nem volt megzavarható. Hm. Apámnak a munka, az. hát illető én azt gondolom, hogy az orvoslást, a gyógyítást azt nem is munkaképpen fogta föl. Megváltoztak az emberek akkor, amikor apámról beszéltek, tehát azt mondták a tanár úr, uh -huh. és elkezdtek olyan történeteket mesélni róla. Hát amitől én persze én, én imádtam apámat, és nagyon büszke voltam rá, de én nagyon ritkán láttam ilyennek, mert az otthoni körülmények azok nem idézték a kórházat, és ennek következtében otthon nem úgy viselkedett. Nem, nem. vitte haza a fő főnök? kutúrát? A Apám a kórházban egy másik ember volt. Uh -huh. És másik ember volt anyám mellett. És valószínűleg másik ember volt a szeretője mellett, de arról végül is, miután a szeretőjével nem tudtam beszélni, nem tudtam meg semmit, pedig... Ha valamire nagyon kíváncsi lettem volna, hm. az lett volna. Krisztus sose érté, miért mutatok ilyen iránt érdeklődést, de... Nehéz elképzelni a Krisztát, ne érdekelni. A más máshol húzza meg a határokat, mint én. Hát igen, csak az érdeklődés határai és a kimondás határai, az, az két különböző dolog szerintem. Attól még az ember lényegéhez tartozik, ez a megkettőződés, vagy meg háromszoros Ebben mondás. van, ami... de a fegyelmezettségek okán én ritkában kaptam azon hatásértéssel rajta, mint ahogy Aztán engem el lehetett volna kapni, bár ő nem szokott engem kontrollálni. Ő az egyetlen személy, aki nem kontrollál. Hm. Ugye alapvetően két ember van, aki engem kontrollál. Az egyik az anyám, a másik magam. És hogyha a honpola szemével tudnám magamat látni, és a honpola agyával tudnék magammal foglalkozni, akkor sokkal szabadabb lennék, mint amilyen szabad vagyok így. Miközben a honpola nem korlátoz, én megkorlátozom magam. Hát ennek a levét én is és az előnyét meg ugye a Most élvezi. Mostanában nem feltétlenül pozitív, vagy pozitív értelemben megszörnyű, szóval ha azandósokat az beszélgetek ismét a lányommal, lehettek volna jobb szülei is a lányomnak, mint amilyenek adottak. Mit fog mondani a lányozról? Fogalmam, de valószínűleg ezt a mondatot én is el fogom mondani nagyon sokszor. Hát ti éltek? Ez szerintem sosem ilyen egyszerű. Egyrészt még csak négy éves, várjuk ki azért a, a nehezebb időszakot. Már ez a legmeghatározott, tehát hogy ami most kezdődik, annak már semmi jelentőség. Igen, de a, a konfliktusosság az, az csak az utolsó. van, de hát, ez érted? a lényegen túl vagy. Sokféleképpen el lehet szerintem rontani egy gyereknek a gyerekkorát, és előbb-utóbb valamilyen ponton mindenki elrontja, de ez valószínűleg hozzá tartozik a fejlődéséhez. Van a Filipp Rótnak egy regénye, a, nem most, hogy melyik ahol pont azért lesz terrorista, a, mint a családnak a lánya, mert fel akar lázadni a tökéletes szülői élet ellen, úgyhogy felrobbant egy postahivatalt. Ettől mindig félek, hogy így is el lehet rontani. Ez amerikai pásztorál, közben szembe jutott. A pszichátereim alatt el egyébként, igen, hogy, hogy el lehet rontani, de azért, azért nem könnyű. Hát attól függ, hogy hogyan értékeled, Mit, mit, mit, ez olyan, mint amikor a rendszerekről beszélsz, mit jelent az egészségügy összeomlása, hogyha innen nézed, akkor soha nem fog összeomlani, ha onnan nézed, már összeomlott, hogyan, hogyan definiál, definiálod azt, hogy elrontad? Talán a péklapádban írtam meg azt az alapképletemet, amin azóta se tudtam túllépni, hogy soha se értettem azt, hogy a szerelem szerelemé bánattól sújtott trollibusz vezetők, hogy igen, tudnak beülni a trollibuszba és trollibusz vezetni, és mire erre többé kevésbé rájöttem addigra előfordulni, hogy nem tudom, sztrájkoltak, ugye, hát mm. igen, ilyen nem volt. De nem, és sose értettem, hogy a világ mitől működik. Békát nem boncoltam, de dolgokat szétszedtem, és soha tudtam őket összerakni. És apám volt az, amikor alkatrészek kimaradtak, és apám azt mondta, hogy János, egy dolog általában annyi alkatrészből áll, amennyi kell abból kimarad valami, akkor ott nem stimmel. És nem tett különbséget orosz és más gyármányok között mondva, hogy az oroszok adnál össze lehet rakni úgyis, hogy kimaradnak alkatrészek. És mindig a tökéletességre vágytam. Első londoni utam folyamán vettem egy inget. Kirosinget anyám teljesen ki volt akadva rajta, és volt rajta valami márkajel, és azt vasalóval elkentem. És amikor rájöttem erre a szörnyűségre, akkor megpróbáltam késsel levakarni az jött sorját, és ezt bánta az inga anyaga, és egy kést vágtam azonnal vele. Tehát nem, nem tudtam elviselni, tehát el lehetett volna vinni a szabóhoz. A tótszeréhez és megkérni őt, hogy vashaja vagy ízé marjon rá valamit, de nem belevágtam a kést. A króma cél iránt volt oldhatatlan vonzalmam. Szerettem hogy minden króma célból van. Egyszer volt egy jugoszláv elemes bútorom, ami akkor nagyon nagy szám volt, és összeraktam, és abban voltak ilyen stiftek, Amiket el kellett forgatni, uh -huh. és attól. Lett és azokat elfelejtettem, elforgatni, és neki döltem, és az egész fel. De úgy hogy ez nem fából volt, hanem posztorjából. Tehát az összes ilyen stift mentén ki tört az anyag. És valahogy elmentem, nem, de, de nem, nem, nem tudom hogyan, tehát elképzelésem sincs, hogy ez hogyan sikerült elérnem. Valahogy elmagyaráztam az áruházban, hogy ez anyagi hiba volt. Tehát nem, nem, má, máig nem emlékszem, és kicserélték. Azt hiszem, hogy ez akkor nagyon drága volt. De nagyon hibáztattam magamat, hogy lehettem ilyen hülye, hogy azokat nem forgattam el. Más egy olyan gyerek élete, akinek nincs testvére? Hát én biztos vagyok, persze. Igen. Meg másodnak is, akinek van mondjuk egy unokatestvére, aki szinte, mintha a testvére lenne, de közben mégsem a testvére. Tényleg mindkettőtöknek van testvére? Negyednek is van testvére? Van, van, van. Apádnak? Neki is van kettő. Anyádnak? Neki is van, per volt. Szintén kettő. Család és Vannak. Régen. Hogy, hogy nagyok voltak-e, arra gondolok? voltak. Persze, hogy, hogy ne. Hát akkor még nagyszülők is voltak Hányek? Magyarországon. Hogy hány ember, az nagyon sok mindentől függött. De a tiszta a harmincig széleskálá mozgatta a dolog. És akkor megbuboltak, és akkor mondták, hogy mi van Gáborka. Búborászóltal egy kicsit megfagytam. De nem, nem, ez nem ilyen család volt alapvetően. Nem, nem. De szerintem egy család az mindig olyan, hogy ilyen lebernyegekből vagy szárnyakból el, hogy van mindig egy központja, ahova gyűlni kell, és vannak a csapatok az X az ő gyerekeivel, az Y az ő gyerekeivel, meg aztán később a barátnőkkel, barátokkal. Te barátkozó voltam? Én mindig, igen, igen. Abszolút mai napig is az vagyok. Igen, ami pedig nyilvánvalóan egyenes anyai, anyai örökség, mert az anyám az, aki, aki, aki elképesztő méretű baráti kört tudott összetartani egészen szorosan. Nekem, ha meg kéne mondani, hogy a Filippó barátságos-e, ezt biztos nem mondanám. Nem mondanám azt, hogy nem barátságos. A barátságos... barátságosság és a barátság azért nem szükségszerű. Tudom, azért de hát barátságosság. valamiféle barátságosság általában kell ahhoz, hogy az ember is. Nem. Nem, nem. Nem, ebben nem, ebben nem hiszek. Nem. Valamilyen fajta vonzerőt kell, gondolom, kifejtenie valakinek ahhoz, hogy valaki. Oda vonzódjon hozzá. Szerintem ez gyakran pont lehet a barátságosság hiánya. A is. legrégebbi barátod az mióta van meg? Iskolai van -e még? Persze, a legjobb barátságaim iskolaiak, persze, persze. Mi hol, telt? hol tart? Hol tart? Én a Szemere utca és iskolában jártam ötödikes koromig, oda, ahol Radnóti Miklós és Polt Péter is. Nem egyszerre. És a ötödikben pedig a Színnyegy Mert Söpán kerültem át ahova az apósom járt 60 évvel vagy 50 évvel előttem. Uh, és a Színyei Másodperc Indezjumnak nagyon erős volt a, a közössége, és nagyon válogatott társaság került össze arra a két évfolyamra. Nekünk valami az, mi volt a neve, de ezt szégyellem kimondani azóta is, hogy tehetséggondozó tagok. Wow! Meg. Emelt, wow! emelt angol ö, volt, de nem voltunk angol tagozatosak. Igen. De mert akkor volt valami nagy ilyen pedagógiai felbuzdulás, hogy hogyan lehet kiválogatni tehetséges gyerekeket, aminek szerintem semmilyen tudományos alapja nem volt. És akkor az két, két osztály összejött, amelyik ilyen úgynevezett tehetséggondozó volt, és ott nagyon-nagyon jó embereket ismertem meg. És hát a legjobb barátaim onnan. onnan és milyen, hogyan alakult a szóra rend? Teljesen Ezért mondom, hogy semmi, semmi tartalma nem volt ennek a tehetséggondozósnak, ezt szerintem a szülők felé volt egy ilyen marketingeszköz, hogy elmondták, hogy most a színyeiben jön a két nyolc. Ez a, ez a nyolc osztályos gimnáziumi láznak az eleje, 95-96. Ő teljesen máshova járt, illetve az általános ő is ott kezdte, és aztán ő egy, egy szakközépiskolába járt, közgazdaság egy Egyébként Hát nem tudom én, hogy mi volt akkor a megfontolás, hát más, más kohorsz is volt, tehát akkor nem ugyanazok a lehetőségek voltak. De ő, ő, ő, ő valamilyen fajta ilyen képzettséget szerzett már az érettségével, azt tudom. Szokták lenni ilyen jobbofajátékok itt tévében, hogy leültetnek házas párokat, és akkor egy gyerekekkel is leültetik a szülőket, és akkor kiderül, hogy tudják-e a másikról, hogy téged leültetnének a feleségeddel, akkor ki tudna a másikról többet szerinted? Kedvenc száma, kedvenc színe, tudom is én, Biztos, hány éves én. korában esett el először. Biztos, hogy én. Igen? Én tudnék többet, igen. igen. Ez azért is van, mert ő közlékenyebb. Ő közlékenyebb? Abszolút, persze. A feleséged mennyire viselkedik másféleképpen a te társaságodban, mint egyébként? Nem, nagyon. Ő egy nagyon... Közvetlen és, és nem megkertőződött személyiség. Családjában is hasonlóan viselkedik. szemben, egyébként kevesebbet árul. Hát nyilván más bizalmi körben vannak különbségek, de hogy nem. Szerintem én sokkal inkább másképp viselkedem bizalmi körben és nyilvánosan, mint ő. Ez a foglalkozás, Nem, az ez, ez a következmény inkább akkor. De ez miben jelentkezik? Ez nem, nem foglalkozás, szerintem ez. Nem, nem, most töröltem. Lelki akad ő egy, ő egy kitárulkozó ember és nagyon jól áll neki. Én nem vagyok az, és nem is állna jól. De ezt ennyit beszélgetni valakivel, ráadásul kamerák előtt, mint vele, hát ez, ez nem, nem mindennapi. Pont ez jutott az eszembe, tehát tennap néztem a... Ilyenkor dömpingje van az Orbán Viktor interjúnek, én komolyan mondom, nem is értem. Tehát mit... Egész évben nem ad interjút, oké, okay, vannak a pénteki interjúk, és ilyenkor pedig aztán és azon gondolkodtam pont most az előbb, hogy tele bajázolta a beszélgetet, de csak élőben, amihez biztos egyébként nagy bizalom is kell. Utána élőben folytatódott a többi műsor is, ami nem mindig így szokott lenni. Mi lett volna, ha így kezdenének el beszélgetni? Se Izér, Prága, se Lengyelország, se Brüsszel. Régen voltak ilyen beszélgetések műközéleti emberekkel. Uh -huh. És nem állítanám, hogy a nép az Isten adta, nem mutatna érdeklődést ilyen beszélgetések iránt. Hát, hogy tudom, veszik, hogy ilyen beszélgetések nincsenek. Megkérdezik, kiderül, hogy Orbán Viktor rakja fel a csúcstiszt. Oké, okay. hát van, De még annyi mindent meg lehetnek kérdezni. Na, hát rakja fel a Én. De hát ennek fizikai é. szükségszerűsége is... Figyelj! Én a sportrádióba valamiért beleszerettem. Azt hallgatom a leggyakrabban. Tehát úgy észreveszem, hogy ott ragadok. Egyrészt a Risztop valamit tud. Én nem tudom, hogy mit tud. Az, hogy elbívülő ember. Karizmatikus. Aha, igen, véletlenül összetelek. Köszönöm. Karizmatikus. És a lantos, aki vele mindig nagyon ambivalens voltam, ő volt ma reggel, a harmadik személyt nem ismerem, és hát valami pár... Egyrészt mér, mérhetetlenül privát. A, ráadásul a Risto valami egészen fantasztikusat tud, ahogy be tudja lőni a szélső értékeit ennek a privátnak. Tehát jóformán senki nincs ilyen. Tehát, hogy nem, nem, nem lépi túl, de mégis úgy tud megszólítani embereket, hogy ez egészen elképesztő, és ők beszélgettek. És a, a lantos mondta, hogy... Vett, vett egy fát, ő arról beszélt, hogy alapvetően azt várja, hogy vége legyen a karácsonynak, és vett, vett egy fát, ami egy méter, és akkor biztos azon szólnak, hogy ott, lehetett volna kisebbet, és az volt a legjobb, hogy ugyan vett egy egyméteres fát, de ebben együtt egy asztalt rakott alá, hogy magasabb legyen, és akkor megkérdezték, hogy akkor miért nem vett egy magasabb fát, és ott ültem az autóban, és azt éltem meg, amit annak idején, oké, nekem is mondták, de én a Langgyörgyékkel voltam, így, meg még nagyon régen a jáksóval, hogy az embernek nem volt kedve kiszállni az autóból, mert olyan hangulatot keltettek, hogy az ember úgy ott ragadt, és hát ennél nagyobb elismerés egy, egy műsornak nincsen. És hát ugye ebben, ezekben az alapvető jelentősége van az egyidejűségnek, Tehát egy interjút csinálni, ami aztán valamikor lemegy, és ugyanakkor élőben beszélgetni valakivel, Na ne, hát ez nehéz, nehéz, ebben egy picit lehet, hogy vitatkoznék, hogyha neked van vitatkozni, szerintem, szerintem nagyon meg tudja teremteni a felvétel, az egyidejűségnek a, az illúziáját. Tehát azt, hogy nem tudsz elmozdulni, még nem stoppolod le, azt szerintem, oké, lehet, hogy ez generációs különbség is. Nem generációs különbség. Ez, ez, van. Ez, ez Itt nem mondhatod azt, hogy ezt vegyük ki. Nem mondhatom, csak volt már, már ilyen is. Nem olyan. Tudom, tudom, csak volt olyan politikus, aki élőadásban közölte, hogy akkor ezt most majd... Volt kérdezi. ilyen, de, de hát ő nem, nem, nem, nem uralta a mentális... Nem, én arról beszélek, valamelyik hajnalban kísétáltam a temetőbe, Farkas Réti térre, és a Krasznahorkai interjút hallgass meg a Friedrichusnál azt hallgattam, és muszáj volt tenni néha plusz egy kört, hogy, hogy ne, ne kelljen leállítani, amikor a célomhoz elértem. Tehát van, van tud lenni ilyen szerintem, hogyha, hogyha olyan az az. Én egy idejűség foglalkoztat. Azt értem, azt értem. Tehát az, az nyűgözle. hogy uh -huh. hogyha most leesel, akkor utána kapni a felvételről az, tehát az itt és akkor telefonálnak, hogy nincs semmi baja, vagy én esemlet tök mint uh -huh. egy, és nincs semmi baja, vagy Horváth Péter akkor másodpercek alatt itt van uh -huh. egy mentővel, tehát ez, ez egész, tehát... Jó, hát a Kejfej Jancsinak ez mondjuk egy fontos... Nem, volt ezt a, a magyar rá, nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, ezt a magyar tehát tehát Azért az, azt ma már el se tudják képzelni, tehát azért, ott a Magyar Rádióban, ami egy rendes iskola volt, mire az ember műsort vezethetett. Hát az nem olyan volt, hogy az ember egyszer csak beült oda. Rengeteg ember volt, aki egyáltalán el se jutott oda. Megmaradt riporternek. Miközben, ugye ez elsősorban a rendszerváltozásnál derült ki, hogy milyen ellentétek vannak emberek között, csak csupán abból adódóan, hogy adott esetben a tehetségük révén kijutott kvázi messzebb, mint a másik, és azt akkor politikailag torolta meg a másik, miközben egyébként az ellentét közöttük nem politikai uh -huh. volt, az egyik szerencsésebb volt, a másik kevésbé szerencsés volt, rosszabb esetben tehetségesebb volt, a másik pedig tehetségtelenebb. Uh -huh. És ebből nem az következik, hogy a tehetségtelenebbek lettek akkora, nem tudom micsoda, de ez akkor derült ki, addig soha nem derült ki. Uh -huh. Olyan, mint ez az izlandi vulkán ami kitört, és ez zseniális volt. És ott álltak tegnap izé, vulkanológusok Izlandon, és mondták, hogy hát ez tegnap még 400 köbméter lábát lövelt ki, ma 16-ot, nem értjük. <gül> és volt egy fénykép, ahol állt négy vulkanológusok kráter szélén, az valami olyan fantasztikus kép volt. Mm. Voltál Izlandon? Nem, még nem, Oda de nagyon állt. szeretnék. Igen, nagyon szeretnék. Nagyon szerettem volna ott állni és ezt nézni. Múltkor kérdezték, hogy miért is mentem el én a Freyta másféle sorozatba, és valójában a, a tíz a kalandvány, meg hogy elmentem Afrikában. Hát meg Afrikában. Uh -huh. Ez a prágai történet, ez számomra mennyire világos. Hát olyan sok rejtéti lehet látni, én arra csodálkoztam rá reggel, hogy olvasok egy, hírfolyamot, ahol egy bizonyos K Prágában mészállást végez, ami hátborzongató volt, kicsit nem akarom <gül> elviccálni a dolgot, de Mégül. tényleg kifejezetten így mennek én a orosz funatkozások. Uh, jó, oké, okay, az nem világos. Persze. Nem, nem, nem néztem meg, meg, nekem a Twitter az mindig egy bonyolult dolog, hogy azt, vagy bocsánat, az X, hogy azt megnézem, hogy ott mi van. Nem tudom, azt nem tudom. Ismerni kellene a hátterét nyilván. Lehet, hogy, lehet, hogy ő, ő, nem tudom, én. Ha jól nem hiszem, akkor az 1800-as évek elején krakói politikai mozgolódásokkal foglalkozott történész hallgatóként, és az indokolná, hogy jól beszéljen oroszul például. Tehát ezt nehéz úgy vizsgálni, hogy, hogy ne tudjon oroszul. Nem, példaképeket állított a én csak átfutottam. Mm. Nem csak, hogy önmagával az nem egy furcsa dolog, hogyha neki volt egy orosz nyelvű x-fiókja. De ezt, ezt a részét még nem néztem meg, én most erre csodálkoztam rá, mert hát magukat az eseményeket néztem. De hát borzasztó. Az érdekes egyébként, hogy, hogy a magyar nyilvánosságban mi hogyan jut be. Tehát, hogy nálunk szerintem, hogyha megkérdeznél az utcán tíz embert, akkor tíz azt mondaná, hogy az iskolai lövöldözés az valami amerikai dolog, és amerikára jellemző. És az, hogy mondjuk Oroszországban is ott is a távol-keleti részeken havonta történik egy hasonló eset, ez valahogy teljesen kimarad a de miért? Magyar nyilvánosságban. Ez a nyilvánosságnak a nagyon furcsa ilyen súlypont az első. Miért van ott Fontos az, ami nyugaton történik, mert ott középosztálybeli tűnő vagy elképzelhető úgymond civilizált nyugati emberekkel történik, és ami pedig keletre történik tőlünk, az valahogy ilyen valami massza, ahol ott minden megtörténik. De miért pont a tábor? keletnek? Már hogy érted? O miért pont ott vannak ilyen események? Hát most fel kellene készülni ezekből, felteszem, hogy azért, mert a, azokban a volt szovjet tagköztársaságokban, ahol a és kultúrája az más, hogy könnyebben elérhető ilyen típusú személyeknek a megfelelő fegyverzet. Erre, erre, erre tippelni. És tudom. én azt sem értettem, de tudomásul vettem, hogy a szerbiai választások azok milyen mérték, mert ugye abban magyaráztak, hogy ezek összefüggésben vannak a mészárlásokkal. Uh -huh. De mennyiben? Ezt nem tudom. Ennyire, ennyire én még nem ástam bele magam. Szabadságon vagyok, más dolgokat olvasok, de... Nem, de ezek nem mai semmilyeneket. Ugye a választás is már mögöttünk van néhány napja, de az előzmények azok több hónapra vagy több évre nyúlnak. akkor van, van még itt egy apaszár, nem tudom, én ezeket nem tudtam felgonyolítani. Mindegy, itt közhelyeket lehet mondani. De szép nem fogsz írni? Meglátjuk. Nincs kizárva. Hát semmi sem is. Amarabb lesz szép író, mint Igen. Ez biztos lehet, hogy hát, egy Nobel-díjászépíró is. Hamarabb leszek. Szerintet hány óra van? Fogalmas nincs, nem néztem az órára, az udarját lelennem. Amikor veled beszélgetek, nem szoktam az órámra nézni. Félj! Elrepül az idő. Barátnő, el az uszodát, de én nem is uszodába fogok menni. Miért tiltott el? Mert hogy elutazunk Olaszországba, és a tavalyi Olaszország utazásunk is azért maradt el, mert sopróba megháztam. Értem. Igaz, hogy mesztelenül voltam is, mert itt lába az erkélyen, de... Ez is rajtanulságokat. <gül> a cipőlevétel, az honnan van? Cipőlevétel? Hát kérdezte, hogy mi a szokás. Polgári jó neveltség. Mindvább megkérdezi az ember, hogy mit kell csinálni a cipővel. Otthon mi volt? Hát le kellett venni a cipőt a bejáratnál. Mi, mi nem voltunk cipőben közlekedő, de a vendégeknek meg volt engedve, hogy cipőben közlekedjenek. Anyám is ilyen volt. Apám nem volt emiatt boldog. Volt ilyen cipőtartó jut eszembe a, a, az előszobában. Volt egy raffia, volt egy nagy tükör. Uh -huh. Most ha lehet való beszélgetés, mert egy csomó dolog bevillan. Hihetetlen működik az ember emlékezete. Igen. Egészen elképesztően. Belejtve, hogy működik. Hány cipőd volt? Egész életemben összesen Nem, gyerek, gyerekkül. Gyerek. Nekem jellemzően egy cipő volt. És az ellet, most van, tudom, vagy... hogy így van, de korábban... Most nem így van, most több cipőm van egyszerre. Most, igen? Hát ne viccelj, alkalmi cipőket külön kell tartani, nyári cipőket. És miért volt gyerekkorábban egy cipőd? Hát én feltételezem, hogy azért, nem volt nagyon sok pénzünk, és ott az, az beruházás volt, hogy... A nyármit orvos? Ah, ne viccelj, arasztéziológus volt. A paraszolencia az nem az aresztenziológusoknak ment, hiszen aludtak a betegek, amikor ő végzett velük. Igen, nem apam, úgy értem végzett. Igen, a volt paraszolvenci. Igen, igen. De az anyám egyébként én nagy magabiztossággal állítom, hogy nem is volt ez a típus. Tehát, hogy ő inkább Én nem tudom, apám milyen típus volt, de volt, ilyen. Ja. Nem, nem, nem, nem. Nem voltunk szegények. Emlékszem arra, amikor vásároltak neked. Mert én emlékszem, igen, is rüleltem. gyűlöltem amikor nekem ruhákat vettek. Alafető egyébként azért, mert sohasem azt vették meg, ami nekem tett. Anyám pontosan tudta, hogy mi való nekem, és mi az, ami sokáig tart, és árérték arányban. Mm. Tehát fiam az drága, fiam az piros, fiam az hamar tönkre megy. Mm. És ezzel gyakorlatilag kiirtotta az összes olyan dolgot, amit én szerettem volna, mert az vagy piros volt, vagy drága volt, vagy könnyen tönkre ment. Fiam, annak rossz volt az anyaga. Csodálkozom, hogy nem csak pirosban jársz már. Minket bevontak, tehát ott, ott volt egy racionális alapú alkufolyamat, amikor mi szembesítettük őket az igényeinkkel, ők szembesítettek minket a kemény költségvetési korlátokkal, és a végén valami kiött Tehát azt figyelembe vették, hogy mit szeretnénk. De, de Ottál két... erre. Ott er? Gyerekkoromban nem kifejezetten, de hát nyilván kamaszkorában az ember azért rendelkezik olyan szempontokkal, amik, amik befolyásolják azt, hogy milyen ruhákat van. De nagyon rossz ízlésem volt, tehát hogy inkább így mondanám, hogy adtam rá, de, de nem. Nem voltak a paraméterek. Most? Én. Bár milyen meglepő. feleséged? Nem, nem, mert nem, nem, ez nincs. Lányod veszi, hogy ha van egy új darabod? Igen, és megdicséri. Nagyon, nagyon udvariasan. Azt szoktam mondani, hogy papa gyönyörű ez a nem tudom micsoda. Igen, az a baj, hogy most ugye ismerem annyira, hogy már hang, hallom a hangsúlyát. Igen. <laughs> kevés, kevés gyerek van, akinek így benne, tehát egyrészt kevés hasonlókorú gyerekkel vagyok körbevéve. Másrésztről meg... Hát egyre tündéribb a gyerek. Uh -huh. Jaj, lehet, hogy nem egyre tündéribb, de én tudok valahogy többet kezdeni a te gyerekeddel, mint amit korábban... Differenciáltabbá bevált a fegyvertára. Úgyhogy <gül> bővül. Benned volt olyan, hogy apásanyás, vagy ezt nem ballod be, vagy, vagy beballod, vagy volt, vagy nem volt? Volt. Én voltam kicsinek, és aztán a, szerintem nem tudom, a elmenni jött az, hogy apámmal meg egyre több közös témánk lett, ami a közös érdeklődésből is fakad. Apáddal milyen gyakran beszélsz? Rendkívül gyakran. Mi szakmai kérdésekben is szoktunk beszélni. Telefon Minden. Online, telefon személyes, minden. Milyen messze lakik? Ó, Budá, lakik. BKV-val 20 perc, gyalog, nagyjából egy 40-45. A hogy nem tanultál meg vezetni, az...? Én megtanultam vezetni. Akkor nem vezet? Nem vezetek. De akkor minnek a <gül> Nem szeretem. A, engem nagyon sok szorongásra eltölt el a többi közlekedő. Akkor is, amikor nem én vezetek, de ha én vezetek, akkor meg főleg. És a járatokkal is tisztában, hogy mihova megy. Ment a BKV-járatokkal? Hát többé kevésbé, igen, de én most már az elmúlt egy évben szinte mindenhol ide is gyalogítam. Úgyhogy ezt, ezt a tudást ezt lehet, hogy el fogom felejteni lassan. Hány kilométer? A, ö, ideig? Nagyon kevés. Ez valami három? Talán. És hogy tetszett a város? Nagyon tetszett a város. Nagyon szeretem ezt a várost. Mindig, mindig tudnék rajta javítani. És aztán, emlékszel arra, hogy hánykor volt a Benszki Gábor a villanyt? Nem. Talós István, van, Gölgé. De hét. hol? A... Kipatta? Ja, de, de, de, de fel is figyeltem rá, hogy nem volt kerek. Nem. Tehát, hogy is volt? 7 óra, hat, tíz, valamilyen. Ezt egyáltalán nem értettem. Most, hogy mondod, fel is nem marad, ez, Látod, hogy milyen érdekes az emlékezet? Nem maradt meg ez így a fejem, mert nem mondtam volna el otthon. De így, hogy rákérdeztél, pont felfigyeltem rá, hogy, hogy miért pont most. De ez az éjszakai fények lekapcsolásával is így van, az valamikor fél egy és egy között szokott lenni, de olyan, mint hogyha valakinek eszébe jutna és, és lekattintaná. Ti a rendőr, nem szoktátok lehozni, vagy leszoktátok? Mikor, hogy? Hát ha alszunk, akkor álló mindenki persze. Tök sötét? Igen, hát az a, az a jó, igen. hangszigetelés is? Az nagyon jó, csak a hang az még erősebb. Helyvételésben magassak? Három és fél Valami ilyesmi. Azt hiszem három-nyolc. Ezeket mindig elfelejtem, ezt a feleségem tudja. Nem egészen értettem, Ternap az indesztel megjelent egy cikk, még nem egyeztettem, ami azt, ári, azt állítja magáról, hogy a Normafa úton ah, 26, van egy billa, van benne egy a üveg, és valami bonyolult történet révén, ilyen szokásos magyar történet, a ház üres és nem vigyáznak rá, kísér romlik is, és nem egészen értettem, hogy akkor ezek szerint akkor én ma délután oda bemehetek teljesen illegálisan, de mégiscsak bemehetek és megnézhetném ezt az üvegablakot. Akkor megnézném be, ráadásul akkor az Isten tartja meg az üvegablakot, mert általában Magyarországon ezek szét szokták venni. Igen, igen. Azt tudod, hogy ti is egy nagy történelmi csomópont közelében vagytok itt? Mm, most meg fogom tudni. A Naputcán jöttem keresztül, ahogy sétáltam. Azt tudod, hogy ott mi volt? Nem én. A Nemzeti Akarat Pártjának a pártközpontja, amikor a szálasi mozgalom az még fejlődőben volt, egészen közösítő. Mennyire történt. volt idő? Se... Mennyire volt idő? Vagy mennyire van idő? Szerintem egy 200 méter. Hát ott, ahol lakom, ott, ott meg a Gestapo volt, de Igen, nem ott, történt. ahol lakom. Nem szívesen járok azon a környéken, ahol felnevelkedtem, mert ott, tehát nem... Én nagyon hamar túladtam a lakáson, nem bántam meg, de ott, ahhoz hozzá is nyúltak ahhoz a házhoz, aki hozzá nyújt, az nem régen meghalt. Közöttünk talán ez ott az egyetlen konfliktus forrás, mert ezt elfelejthette elmesélni, hogy ő ott vásárol egy lakást. Az ilyen építés Sok, régen sokkal többet sétáltam a városban, most olyan kicsit idegenként mozgok bennel. Mekkora nap Filippóiknál a karácsony? Nagy, nagyon nagy. Már december eleje óta reggelente ajándékot hagynak otta, hogy hívják őket, adventi manók. <coughs> Ez egy gyerek mi atthon, vagy van? Persze. A hát neki hagyják, nem nekem. Nem féljött, nem azt kérdezem, kérdez, kérdez, hogy egyébként gyerek előtt Egyébként is, is az nem, persze, persze. Én nagyon hiszek abban, hogy, hogy a, az évet tagolni kell különleges és nem különleges napokra. Erre a latinoknak külön szavuk volt, hogy megkülönböztessék a kettőt. Akkor egy dollánykonferenciak arása 24. én valószínűleg nem lesz. És 25-én? Valószínűleg akkor sem, de akkor már külső kényszer hatására nem lesz. Hát akkor a WC-ben kellene elbújnom, hogy a feleségem ne tudja meg. Megróna? Igen, teljes joggal. 26-e? Szerintem akkor már el fog bújni a laptopommal valahova. Kínzás lenne, ha nem dolgozhatna? Hát nekem szerintem igen. De megtalálnám a módját, tehát hogyha nem formális keretek között, akkor más cselekmény. Ha eltiltanának a foglalkozástól akkor mi Ami milyen súlyos bűncselekmény? Nem, a kunyusú és a Jancsó Miklós, hogy most, hogy meghalt a hernágy, egy gyula legjobb barátja, ki lesz a legjobb barátja. Tehát, hogy ha nem lehetné a kutatási igazgató, és az egész szellemi tehát ettől eltiltanának, akkor mi lennél? Ács, illamos vezető, vagy. Hát nagy valószínűséggel a másik diplomámat kamatoztatnám a történész és azzal kezdenék valamit. Melyik kor? Én a szakdolgozatomat a 19. század utolsó harmadának a, egy témájából írtam, és onnantól kezdve felfele bármi. A politikai antiszemitizmus kezdetei Magyarországon. Istóci Győző és az Országos Antiszemita Párt története. Azzal valószínűleg kezdenik valamit. Ha -e jó, hogy én zsidó vagyok, akkor lehet itt... Én Beszélgetni néhány zsidós dolgokról. <gül> igen, igen. De ugye ezt tudta, hogy, tehát ez egész. 18 éves korára mennyire lesz tisztában a lányod a szüleivel, vagy akár hamarabb? Mennyire lesz nyitott könyv? A mi életünk előtte fogalmam sincs, nem tudom. Nem tudom, azt látom, hogy jó megfigyelő, ijesztően jó megfigyelő. Te magad milyen mértékben szeresz nyitott könyv lenni? Nem szeretek. Hát ez mindig kontrollvesztéssel jár. És a feleséged ezt mennyire tartja tiszteletben? Mi nagyon tiszteletben tartjuk egymás határait. Ez, vége, ez, ez eleve, amióta ismertek így volt? Igen, igen. Teljes mértékben. Hát különben van, nem jutottunk volna el ideig. És a szilveszter? Az kasán sem fog telni. Egy. Mennyire... E foglalkoztatott téged gyerekkorodban hogy kivel és hol fog szilveszterezni? Nagyon, nagyon. Hát ez a legfontosabb, egyik legfontosabb kérdésre végtelen lehetőségek, egy ablaka. És jól érezted A a koráltalában? Nagyon kevés kivétel igen. igen. Igen? Hát ez visszavezet ahhoz, hogy nagyon jó társaságunk volt a középiskolában. Én felémokon átívelő. Többnyire, többnyire, igen. igen. És nálatok is volt szilveszter? Oh, Hogyne. Legendás, legendás szilveszter. Sok a szülők otthon voltak, vagy elmentek? Ja, hát ez már felnőtt volt inkább, hogy nálunk volt szilveszter. Mindig volt valaki gyerekkoromban, akinek a, az otthona alkalmasabb volt egy házibuli rendezésére, mint a miénk. Nem aggódtam, hogy hogy fog eltelni a mai műsor. Ha ez műsor volt egyáltalán. Pont egy óra elnézést a nézőktől. Amikor kirúgtak a rádióból, akkor valami munka adódott, hogy nem tudom, reklám területen dolgozhattam volna, és a Rossz Gonyi, nem tudom, Ádám, de nem aki az inforádióban van, a filmrendező, aki nem volt különösebben. Egy a szüleim ismerettségi körében lévő is párnak volt a gyereke, és valami, az volt a dolog lényege, hogy meg kellett satszolni, hogy, hogy vala -e időérzékem és hogy mi 25 másodperc, vagy mi 34 másodperc, és hogy tökéletesen csináltam, de ezzel együtt valamire alkalmatlan voltam, hogy mire már nem emlékszem. A magyar rádióban tekercs nagyságra, mert ugye ott tekercsek voltak, én hm. szinten percre meg tudtam mondani, hogy egy bizonyos tekercs az egyébként hány perc. Ez aztán ugye később, egy teljesen elapult, és hasznos azt a vehetetlen ismerettével. Milyen programot igér még a mai nap, ami mások számára csak most kezdődik, illetve hát vannak olyanok, akik most mennek haza. Nagyon sok programot nem is akarom elsorolni. Lesz köztük családi, lesz köztük munkahelyi, és késő éjszaka fog véget érni a nap. Bérsz a 12. Kerületben? Mi van a 12. kerületben? Vagy a második kerületben? Mi van a második kerületben? Hát a ti székázat. Ja nem, az irodában nem, hivatalosan szabadságban vagyok. De van, most van családi, vagy intézeti parti? Az volt a héten. akkor ez egy más dolga, majd az intézetben lesz. Hát nem csak az irodában lehet dolgozni. Ez tény. Sőt, a legjobban az irodán kívül lehet dolgozni. Jó, akkor január elején jelentkezem akkor, amikor a vasúti van, és akkor felvetjük azt a lehetőséget, hogy akkor mindenki találkozom vele. Lendi utazásotok kapcsán. Hát ezt miért második személyben mondod, vagy több a Nem de elgondolkodtam. Már máshol járt a fejem, és azon gondolkodtam, hogy miért jöttek az miközben én tudom, hogy mi miért jövünk haza, miért pont Hát ezt a feleségek szervezték. És jó, jó, jó is volt így, mert én biztos, hogy nem tudtam volna megszervezni. Meg de voltam. nagyon régóta mágtam kassára, én nagy már a jövőben voltam, Tirédzsekoromban, és nagyon régóta meg akartam nézni a saját szememmel. 29-én vagyunk. Mi majdnem ott aludtunk, visszafelé jövet Krakóból, de nem volt hely. Uh -huh. Nem akartam éjszaka vezetni, nem szerettem éjszaka vezetni, de nem volt hely, sehol a környéken nem volt, és akkor végül is egyből egy egész jó éjszaka volt. Ezt olvasd el, ezt egy ja. meg. Oké. Okay. És nem fordítva? Nem fordítva. Ennyi, András.